bai, bueno, gokin dugu hori aztertuta tiki batein dugu eta eskaera zutzen batzuk, ez? Orduan, bueno, ba berra dago eta denok ikusten dugu azkenetan eh praktika edo faseka egin diren e, lanak medio, ba hori ikusi dugu, ba porto auzo osoan egin diren berrikuntzak, ez? Eta hori Nagariak dira eta hori aipatzekoa da eta eta hori jaizan, e, e, ba, bueno, egin beharra bat iman dago ondo dago, ez? Etarte dugu saneamiento instalazioren berrikuntza E, kaleta espaloien berritxeak, oinezkoen guneak, eta, eta, bueno, hori interesarria da. Eta hori denok ikusten dugun, erritarik guztu ikusten dugun, e, gauza da, ez? Gero horretu nogin da kurketa da, azkenekero e, urtetako lan oien ondorioak, ez? Eta, bueno, aipatu behar dago, jakinaren bezala, e, e, izan duela portua osoan, e, autoak aparkatzeko, e, eremu, eremu eskasia ez? Butxitu dire horko e, espazioa butxitu da, Eta horret, ondorioz, ba espazio gutxigo dago. Soluzio bezala, emantza jo portuko ea, e, bizilagunei e, ogeitamazei plazaren e, bentako ere muan, ogeitamazei plaza aparkatzeko eaukera, ez, e, bertako eia residentei. E. Uh -huh. Eta, bueno, gukori guztent duguna da eskintzinean, hor e, dago la e, estrategia bat, planifikazioa dago, eta e, pixate dago hartaratzeta dugu eta ipatu, ba, bentako aparkaleko momentuz eskintzen den dezala uzalaren asmoa, ulerra eta golako e, zera plaza delaian, eta bentako ere hori desagertaraztea, osea que bentako aparkalea desagertarriko da demorekin a oseke, dihoste, eta hor dago isilpeko estrategia bat e, ja e, ondarrelkoja jakin beraien proba lan saldu dutela eta e, oingo plangintzar ere 2016 e, nereptiko hautatu plangintzar ere asmoa arte Donosti kaleko aparkalekoaren ikuntza, ez. Orduan batak bestera garamata, ez. E, Donostik alekoa hor, bat diaz pikoa, ez, e, aipatzen zena, e, aporritu ba, hori jakin jatzen, eh? ba, aspaldi, aspaldian. E, modu bat ez zimestean, eporta duzua, hortzi, e, eta hoz sistema bidez kontrolatzen da gaur egun, ba, astrenetik igandera, e, asira batean proba batzena, e, bere horretan mantendu dute, baina zuen ustez, eta hoz sistema hori ez da errotaziorako helburuarekin egina? Zorida, bixat, aipatu bixat guzalatzen dugula da, e, bixat izan dugu e, behar hori sortzen dela eta azkenean ari dela, zuzenki e, donostikaleko aparkalekua obra hori bultzatzen, zinbestekotzatea e, ikusten talgun jarru hori kritikatzen dugu portukatu aksi horrekin aipatu dugunakin eta zuzenen zuregaldera eritagoko asuntokin gukusten dugu orain dugu egokitze aldaketekin e, planteatzen dute bernate berna, txepareko kalea errotazioko gunde izatea eta ikusten dugu e, zera, azkenean, e, erez Atauaren e, sistemaaren elburua da, e, zera, eremu errotazioako eremu izatea, ez? Eta gaur egun ez da, horrela sinkatuta eta gukizatzen duguna da, e, portua duzuan errotazio gunea izan behar denla. Eben dakazuk utxiengo epe muga bat baina ez dakazuk gehiengorako epe mugarik, ez? Eta hori azonartu barra, hori aztertu barra, eta berez e, hori errotazioa baino, ematen duela, e, zera, ez? Impostu sistema bat, ez? Zuko orrendu dezarkenzu eta gutzizanzu... E, hainbat ordu orduan. Dukorein duguna da, e, lau eskaera zuzen zartu ditugu, e, bat, izango lezatekela zen, e, ondareko bizilagunek izan dezaten portu hau zura urbiltzeko doa, doako epemuga bat, oza, zuke ondarreko bizilagun bezala portu da jutea, bat bertako merkataritzata zerbitzura juteko e, ba, epemuga bat doako izatea, ba, iu ordu bete, dozure egin beharrake egiteko, eta, Eh, Horrezin batera eskatu dugu tau sistema errotazionako izatea, eta asteguna geistea. Izin dira izan da, goizeko eh, amartetik gabeko sortziakarte aztelenetik iganderako etemuga izatea. Horretin eskatzen duguna da, eh, egunen bateren murriztu barko izatekela, baste arte, aztelena, baste arte izan. Eta horretin batera eskatzen dugu ere bai, Santiago eta San Pedro kaleko eh, aldaketariek egin direnak, ba, hor ere ikusten duguna barmenki, E, kaltetuak edo izan duen larritarrak eta eta bizi lagunak hori berrazerduar da eta gutxienez goizeko zirkulazioa ireki eskatzen dugu, ez? Horrekin batera, eh aipa azkenik ezatu nahi dugu e, trafikoa kontrolatzeko aitzakiarekin, instalatzen ari dire e hartzen ari dire gehienezko kamarak gude herrian eta eh hori dutatzen dugunala hori ere bai berrazerduar dela eta tamaina batean eh tentsea hori ezatzenak diren gehienezko kamera horiek gude herrian que llegizkoak eh ba trafikoa dela diozue e, beste helbururik e, ba ote dute. Zuen utsez. Eh bueno, azken azkenan e, da eh hor horko helburua eta asmoa dela trafiko kontrolatzea eta susienen dio aitudi hori e, gaudeautengoren e, bulegora hori kontrolatzen dute ez sarbide nola daoden, herriko sarbidea, kondartzarako sarbidea kain beste emateremu, portuan bertan Mañana eh argi dago na da, eh camaras dagoen eh, demo publikoak ere eh, ematen gaitula eh gai zarra den eh, kontrol sozialela, ez? Eta bueno, hor erazun da hori, hori batzutan egia da lagungarri zaiteke la gosei distrito edo eh, e, afera eh, konpontzeko konponteko lagungarri zaiteke la baina ez nagusiki funtzionamendu bezala eta udal zaintzaileko personalean eh apostu egin beharrean e, azkenian e, lagungarri bezala baino ja izatea alako sujeto ez nagusi bat e, zera kamarak ez. Ongida, eh guztiak eh udarilari larazi dizki uzue naguneko edo... bai, bai, bai bai gaur urtan e, iratzia hartu dugu eta bueno pentsatzen dugu espero ezagun eh aztertzeko aukera ematea erantzuteko epea izan dezaten eta aitzakiak eh, alde batera guztu ditzatzen, nes? E, Nabarrendu beharko litzateken nola nahi ere hortzi, e, egiten bituzuen eskaera guztietan, argi eta garbi banatzen buztu herriko ba, erriko e, ibilgaioa direnak, ebo kanpoti datoztenak, ezta? Bai, bai, bai, bai, bai, bai azkinean, e, bueno, hori bai, gutxi, nes, e, erriko ibilgaiok izan behar dute onuraren bat, nes? Eta, bueno, hor bagakigu, azkenean horrekoan eh, aztertzen ari ginen, hor dagoen gehi kotxeak egin dire, eta gutzi ezkerore ere bai, azkenean eh, iberrekoa farbera daino zartzen kotxeak, orduan duan, bueno, hor barago egia esan, barago okain honetan, eh, sakoneko azterketa bat, altunarketa bat, da, inkluso, eta inkluso hausok irekin eta herritarrekin egin beharretu, ba, ez gugur ez Mhm. Uh -huh. Ongi da, ba, ausraketa aurrekin eta proposan beno eh, geratzen gara, abotsan hitzen eskotik oso eskermila, eh, eh guran izate gatik. Vale, eso, eh, ez uri, izkera joan.